عادت قوانا بعزم الاباطه عادت قوانا بعزم الاباطه العمر الحمد ومن Mijihdi Allahu falamu dhila lah Womendulil falahadiyah lah Ashhado in la ilaha illallah Wa ashhado anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa qala rabuna fi kitabih kareem Baada a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim Ya ayuhal ladzina amanu Atakullaha abba Wa la muslimun Zahvala pripada Allahu subhaneu Taala, koga naš gospodar uputi na pravi put zaista upućen, a koga ostavi u zabludi mu naći nikoga tko će ga na pravi put uputiti. Sjedoći da nema drugog istinskog Boga osim Allahate barake verala i da je Muhamed Aliji salatu wasalam, posljednji lako poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi ovi koji vjerujete, bojte se Allah i istinskom bogobojaznošću i ne uvjerite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alijekuma rahmetullahi wa barakatuh. Zahvaljujemo gospodaru što nas se ponovo sakupio i okupio na ovom bareć mjestu da nastajemo govoriti o njegovim velikim, veličanstvenim imenima. Večeras, draga bračo, ime koje ćemo govoriti, koje ćemo spominjati, je ime od velikog značaja. To ime nosi naziv el koji ima značaj na našem jeziku onaj koji mnogo daruje. U arabskom jeziku se koristi ovaj izraz za čovjeka, tako da se opisuje čovjek ovom, ovom osobinom i svojstvom, pa se kaže da je čovjek vahim onaj koji nešto da. Isto tako došlo je da je čovjek taj koji nekada puno dariva, mnogo daje, lahab, pojačanog značenja. I slični drugi značenja, u većini slučava se, znači spominje kada neko nekom daje hediju, poklon, pa se spominje da je, znači, darovao ili dao taj dotični poklon osobi. Allah Jalevara spominje, spominje ovo uzvišeno ime na tri mjesta u Kur'anu. Mi znamo poznatog dovoj sure, Ali Mran gdje Allah Jalešana i ukazuje na osobinu vjernika kako treba da doziva svoga gospodara kako treba da traže svoga gospodara pa opisuje ovu dobu koja je potrebna da se nađe kod nas u našim doma Allah je kaže Rabbana la tuze polubena ba'de izherdejte nam min ladunka učiš dobu ali posebnu dovu, gdje kažeš rabena duze, polubena. Gospodaru naš, ne dozvoli da naša srca skrenu nakon što si nas uputio na pravi put. Zaista jaka dola i koja je potrebna da se uči nakon upute. Jer ja je uvađu taj koji uputio naša srca. I ne dozvoli da naša srca skrenu sa pravoga puta nakon što si nas uputio. Podari nam o sebe neizmjernu milost i blagodat in neke zaista se ti onaj koji mnogo daruje pogledajte završetak kuranskog ajeta i mi smo kazali da sva imena i sadrže jedan edeb način nazivanja Allaha subhanahu wa taala fad'uuhu biha završetak ajeta djeluje što on kaže lillahi alasmaul husna Zaista Allah posjedio najljepša imena i vi ga dozivajte njima. Ovo dozivanje, Allah te barek treba da bude sa jednim edebom, znanjem kako ga dozivati i kako, kako od njega tražiti. I ovo je dobi kada tražimo uputu. Da Allah te barek ne, ne skrije naša srca sa pravoga puta i kada tražiš doviš za milost, na kraju tražiš od koga? Od onoga koji dariva. Završava svoj dobu. al -Wahab. Opisuješ gospodara da je on takav Kako se sam sebe opisao U Kur'anu ili sunetu poslanika sa sebe Na drugom mjestu Allah Đelešanuhu Govori u sudi sad deveti ajd Gdje kaže Am indahum hazainu rahmeti rabbeke la'azi izil Da li oni posjeduju, A vi ćemo ajd govoriti u cijelosti U nastavku drstva Da li oni posjeduju Allahove riznice milosti on ne posjeduju, znači ono što negira s ovim pitanjem pa na kraju završava da je on el aziz il wahab da je on koji je moćni i silni, el wahab koji daruje znači te riznice koje on posjeduje iz njih može darovati i davati samo onaj koji posjeduje a on je el wahab, istinski gospodar i vlasnik tih riznica koji daruje kome hoće, koliko hoće, kada hoće i u tome ga niko ne može, niko ne može spriječiti. Zatim, Allah u kur'anskom ajtu, gdje opisuje govor Suleymana, ali i salatu wasalam, kaže, Kale, rabbi kfir li, mulken, gospodaru moj, oprosti mi i podari mi vlast. Suleymana, ali i salatu wasalam, traži vlast za vlađu, kao poslanik. A vidjet ćemo kako je vlast dobio. Podari mi, kaže, vlast, La yambali li min Vlast koju neće nikom slično dobiti nakon mene, posebnu vlast, veliku vlast koju niješ nikom drugom darovati zatim na kraju kaže Inneke endel vahab a zaista si ti taj koji daruješ koji mnogo znači dariva i od takvog gospodara traži i opisuje ga da je on i od njeg traži tu vlast i moć koji umu je gospodar svjetova na kraju podario što ćemo mi vidjeti u nastavku predavanja. Kada se odnosi na late barek ovet značenje ovoga imena, znači u jeziku su vidjelo da čovjek može biti opisan ovom osobinom da on daje, ali ćemo vidjeti isto tako da postoji jako velika razlika između stvorenja koji daje nekome nešto i onoga što gospodar svjetova daje znači postoje velika i odgovna između stvoritelja i njegovog davanja, darivanja i ono što stvorenja međusobno daju jednim drugima. Ibn Žerij Rahim Ulah kada je komentarisao ovaj Ajit, da je on taj koji puno daruje, kaže to znači ti si onaj, opisuje vlata Bareko Vatala, koji daje svojim robovima uspjeh. Znači gospodar ti daje uspjeh, zatim kaže ti činiš postojanim, u svojoj vjeri oni koji potvrđuju i svjedočuje tvoju istinu, koji su prihvatili Allaha kao gospodara i poslanika, sallahu sal a njih veselene Muhammeda kao poslanika, znači ti si taj koji ni činiš postojanjem čvrsti na tom putu, ti si taj koji daruješ istikamu trajnost na, na pravom putu. Zatim kaže, on je taj koji onome kome želio svojih stvorenja daje, daje ili darje moć vlast i poslanstvo. Moć, vlast i poslanstvo. Nakon toga, El hatabi rahimahullah, isto tako pojašnjava, a pogledajte kako on pojasnje značenje il Kaže, on je taj koji daje i daruje bez traženja nakon. Danas mi kad jednim drugima damo nešto, očekujemo nešto, će biti uzvračeno. A po ništo mu kaže, pavlati. Znači, Allah traži to bez naknada, odnosno daje, daje bez naknada. Zatim, El huleymi Rahim je kazao, Al-Rahab je onaj koji neizmjerno, neizmjerno daje, i to ne iz razloga što neko to zasluži. Zapitaj se, koliko je blagodati imaš prije srednje, koje ti je Allah šan dao, kojima to obasipa, dano noćno? Koliko ti ti te blagodati zaslužio svojim postupcima, svojim dijelima? nema ga da je neko zaslužio i blagodati. A vlađa za šanu je takav da ih daje iako ih nismo zaslužili. I zato ćemo na kraju spomenuti jednu meselu a to je zašto nevijenici uživaju u mnoštvu blagodati upravljaju svijetom imaju rahatluk razko, žunjavu, sve im je dato. A oni nisu ti koji su vlata barekotala priznali kao gospodara ne zahvaljuju ne traže od njega ne dove nego jednostavno se to pripisuju nekom i druge mimo, mimo Laha Tebarek Kako? Zašto? To li ćemo na kraju pogleda Prvi prod u spoznanju ovog Laha Tebarek velikog imena, el jest jeste da je Allah Subhanahu Wa Ta'ala ta opisao svojim velikim veličanstvenim imenom, koje samo njemu dolikuje. A on je taj koji daje i dariva stvorenjima ono što on hoće i koliko on te bareke kevetana hoće. U tome niko ne učestvuje. U toj odluci niti neko može spriječiti ono što je gospodar svjetova odredio. Što nam je znači dao, što nam je podario. Niko u tome ne može znači učestovati, niti neko može spriječiti ono što je gospodar svjetova je odlučio da, da ni nekome. Zato mi ne trebamo jednim drugima da zavidimo. Jel? Sada shvatamo, zašto je zabranje Hase? Jer Allah je što daje kome hoće koliko hoće. Neko ima, neko nema, neko ima više, neko ima manje, neko ima dobro auto, neko ima slabije auto, neko ima jednu žene, tri žene, tri žene, četiri žene, neko nema ni jedne, neko ima desetiro djece, neko nema ni jedno, neko ima dvoje, neko ima troje, neko ima ženskinje, neko ima muški, neko ima ženski i muški, neko nema, ko to daje? Jedan isti, istinski gospodar svjetova, elvehab svima i svoje potpune mudrosti, onoliko koliko, kome on te bare kvetara hoće. I zato je jako bitno da ovaj plod spozna i uđe u srce čovjeka, kako ne bi zapao u taj hased i zavist i ljubomoru prema drugima, jer onaj koji daj, daje i darivaj gospodar svjetova, i naš, i vaš, i njihov, i isti taj koji svima određuje koliko će ko imati. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje da je on taj koji daje. E ljudima, ne samo što u nekom dotišnom trenutku tražiš, nego sve što tražiš a Bivlji, kada se sjetiš, povratiš malo, koliko ti doviš i koliko dova imaš koje su putio gospodaru svjeta ti dadni, a on ti sve to podario. Allah Žešano pisuje i kazuje وَاَتَاكُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوا I on vam daje sve ono što ste iskali tražili od njega. Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže nakon toga وَاِنْ وَا تَعُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا A kada biste pokušali blagodati, prebrojati koje su vam date, nikada ne bi bilo stan da prebrojite te blagodati. Pokušaj samo da se sjetiš koliko blagodati imaš, koliko blagodati posjedeš, da li si u stanju da prebrojiš te blagodati. Evo je to jedno riječ kazati život, nego piš je život šta sadrži, šta nosi do sobina, pa ćeš vidjeti koliko, je, koliko je ima, kakne, treba čovjek zahvaljivati gospodaru svjetova. <tosim> Na kraju Allah šala da je to ukazao da on sve što tražite daje blagodati, nije u stanju prebrojati koje vam je dao, na kraju kaže kakav je čovjek. Da je nezafalan i nasilan, ne samo da je nezavan, nego da je nasilan, da je to njegova karakteristika koja ga krasi na drugom. Da ne zahvaljuje te bareke letala, iako Allah ukazuje, ukazuje da je on taj koji daje te blagodati, koji nas je počastio svim ovim blagodatima i sve što traži od njega i daje i ne prestaje davati to njegova osobina koja ne prestaje, on uvijek daje, ali smo mi ti koji smo nezahvalni tim blagodatima. Vrlo malo nas zahvaljuje i čini najpravi šukre je pravi šukra te bare tamo. Zatim gospodar svetova kaže, o ljudi, sjetite se blagodati prema vama koje vam Allah te barekava tada daje. Zatim kaže Da li postoji neki drugi stvoritelj koji vam obskrbu može dati iz nebesa i zemlje, pored njega? Ne postoji i nema božanstva istinskog osim njega, koji je zasljeno se obožava, fe en natu fe kun, a kuda se vi nakon svega toga odnećete i oprećete. Allah je on traži, da se sjetimo ti svih blagodati, koji nam on te daje, i on ukazuje da je on taj istinski gospodar, stvoritelj, koji stvara i daje opstavu iz nebesa i zemlji, da ne postoji pored njega drugi stvoritelj, koji umogućuje se nešto poput toga da dadne, i na kraju, pa kuda se da odmećate Raznosti ne promislite Ne mojte biti znači od oni koji su nezahvalni I koji to sve negiraju Što im gospodar svjetova daje Zatim gospodar svjetova kaže ard", Zaista Allahu pripada vlast nebjesa i zemlje Pogledajte kako će posto ga komentarj Sa tibnom kesirova On stvara što on te bare kvetala hoće Naučio se to tome nikom, nikom odnosi druge odluke On znači što odredi to, to stvar I o tome smo govorili Zatim kaže Jehe i ješa u inasa On je taj koji poklanja, koji daruje I dariva kome hoće žensku djecu Allah te barek vatala, niko drugi Niti priroda, niti ono što je tek, tek tako došlo Nego ono što si dobio od djeci, ah i to je poklon gospodara svjetova Zahvaljujem na to mi Zatim nakon toga kaže i on je taj koji daje, kome hoće mušku djecu, daruje. On ne samo daje, daje nego dariva kao pokon daj Mušku i žensku djecu. Zatim nakon toga kaže, evo ju za ubiđu hom, zukurem i nasa. Ili im daje i mušku i žensku djecu. Daruje i mušku i žensku nekome. Znači nekom, ovdje prva kategorija, nekome daje mušku, nekome daje žensku, a nekoga počasti i sa muškom i sa ženskom djecom. Zatim spominje četvrtu kategoriju, kako kaže Ibnu Kese, da od je vaša, spominje četrtu kategorije ljudi. Zatim kaže, I on je taj koji čini koga hoće od robova svoji bez djece, bez poroda. Gospodar se to, znači svoje mudrosti, daje i čini koga hoće, znači počasti do ovih kategorija. I kaže, Inahu mu kadiru. A Zaj steo sveznajući i sam sve mogući. Sveznajući zna kako taže blokese zna kome šta pripada, kome je potreban čega, kome će dati nešto od toga. Kadir moćan da sima da. S druge strane smočan da uskrati svima. Radi što hoće svojom yahluk, onaj maješa, stvara što hoće. Ne pita nikom da li će, da li neće. Ono što on te barek je to to biva. Znači pokoja kome hoće mušku, kome hoće žensku, kome hoće dati i mušku i žensku, a koga hoće ostati, ja i bez djece. I vidjet ćemo, znači da, kome je te bare Kvetara podario samo žensku djecu, od poslanika. Koji je to poslanik? Lut Alayhi Znači osoba kome je Allah podario žensku djecu. Treba biti zahvalan gospodaru svjetova. Jer su prije njega i vjerovjesnici počašćeni Jedni znači od vjerovjesnika imaju samo žensku djecu. Imamo vjerovjesnike kojim Allah Tebare Kvetala počastio i samom muškom djecom Poput poslanika ja. Ibrahima Ali Isalam Imamo od vjerovjesnika koga je Al alate Tebare Kvetala počastio i samom muškom i ženskom djecom Poput našeg poslanika Muhameda Ali salam. Ali imamo, braćo, draga, vjerovjesnike koji mala te barek letala je skratio niti mi je dao žensku niti mušku djecu poput isa i ja alihim sallam Znači čovjek kada vidi svoje stanje prisjeti se poslanika najve da brani Allaho i robova koji su imali ili mušku ili žensku ili mušku ili žensku a imalo i oni koji nisu imali nikad lijecu. onda kaže Alhamdulillah, što sam ja bolji i draži Allah od ovih vjerovjesnika koji suskačaju od toga, i nađi utjehu u tome. Zatim razmislio Allahom kadru, njegom određenju, njegove mudrosti, svrhi svega toga. Vi znate i one priče koje su ispričane iz Mržu Musa, i, i kada je putovao, pa kad su naješli na, na dijete, jel, pa ga ukali. Zbog čega su ga upali? Da je ostao u životu, šta bi učinio? Allah, je muder, sve znajući, ali im zna tvoje stanje, šta će se zadržiti, odnosno tvoju, kako ćeš okončati, što bi to dijete tebi preuzrokovalo? Može od mudrosti takve, jedna od mudrosti, da bi to dijete kada bi postojalo, na njima biti veliku uštitu i nepravdu, možda bi zbog tog djeta da služi možda ne bi se trude god gledeš kako Ko što se danas vršava, da su djeca nekima veliko iskušenje, ali su s druge strane neki ima velika, velika blabora. Posle smrti dijete kao Allah treba prostio Otcu majke Znači da se zatrudilo Pa ta doba čini čuda Nakon smrti I to je jako velika blagodat Kosta ko i dijete u islamu Nakon svoje smrti Zatim mala Tebare tala ukazuje Da Jovan El Wahab Taj koji posjeduje I koji daje I dariva ljudima Ono što on te Kvetala hoće I sve što mi imamo Sve što posjedimo To je njegovo jer smo mi robovi gospodara svjetova, sve što mi znači posjedimo to je sve naše gospodara Jel, jel navodi tajan primjer u Kur'an da čovjek promisli i razmisli A mi smo govorili od imena Malik, Melik, Melik da je ono što mi posjedimo sve od Allah ovog posjeda, jer On to je nama dao Sve blagodati koje uživamo, sve što posjedujemo od riska, sve od gospodara svjetova Allah Jerašao navodi takav primjer, pa kaže daraballahu meteren abdenem ruken la jafediru ala šejih, Allah dželšan navedi kaže primjer, roba koji je u nečijem vlasništvu, koji ne poslijedio ništa uzbitene robove što je taj rob imao? ništa živi od onoga što mu dan njegov vlasnik doručak, ruučak, večer ako mu uzkrati nema ne poslijedio a mi svatamo, i svatamo da smo mi robovi gospodara svjetova što u biti znači da ne poslijedimo ništa ali u nastavku hajte, Allahče vam kaže, nastavlja da opisuje drugo stvorenje, drugog insana kojim je dao, dao nešto toga. Vamera zapnahu minna riskan hasanam, fahuva yumfiku minhu sirremu va džehara. Kaže, osobe druge koje Allahče vam podario nešto, od imetka, učinio ga imaju učinu od njalku, pa on taj imetak udjelje javno i tajno, krijući znači, i prikazujući se presjetom kako udjelje. Hel jeste uni. da li su te dvije kategorije iste, onaj koji posjeduje i koji ne posjede, a ovaj drugi koji posjeduje opet radi Allah tabarek v.t. udjeljuje Alhamdulillah belektharuhum la I hvala gospodaru svijetu, ali većina ljudi to neslača, ne razumije i ne zna. Ovdje Allah tabarek okazije znači činjenicu, primjer da jednog roba koji u vlasništu nekoga i taj ne posjedio, znači što donijalo kada bi dijelio, a mi kada shvatimo stvarnu činjenicu našeg znači, postojanja da smo mi zaista robovi našeg gospodara, onda u biti ništa ne posjeduju, osim što nam od dane poput ovog roba jer ona znači, nešto da jede Dorčuje, da Dorčku i ruča, večera ima neki odjeće da se pokrije, posteljine će spavati, s nešto. Mi smo znači potrebni gospodara svjetlova, mi smo njihovi istinski robovi zavisni, znači ovisimo od njega, od gospodara Allahas u Manuatara. Zatim, sljedeći plod. Koja je razlika između ovih Allahovite bare koje treba blagodati, koje daje i dariva stvorenjima i ono što čovjek može da daruje svom prijatelju, komiši, vratu, jel, majke, majci, ocu i slično. Imam Hatabi Rahim Allah kaže, svaki onaj koji nešto daje i koji nešto dariva u arapskom jeziku je opisan kao Wahab ili Wahim. Onaj koji poklanja, koji daruje jer postoji, ima mogućnost ja kad imam nešto da dajem, kome hoće. I tako u europskom jeziku opisa. Međutim, kaže, da li smo mi u sličnom stanju da možemo darovati poput našeg gospodara Svjetova? Jer kaže, gospodar Svjetova daruje dano noćno. Ne prekida svoje davanje. Dok insan samo u određenim trenucijima daje, nisu u svakoj priluci, umogućen se dati nešto nešto. S druge strane, Gospodar Svetova dari ono što mi nismo u stanju darovati. Kada je čovjek bolestan, ko je kome je u stanju podariti zdravlje? Ti sam bio bolestan, ja kad to vidim, ja nisam u stanju da ti kažem ustani, Da ti povratim zdravlje, stanje, kako se bio. Ali abate bareko tava koji daruje to zdravlje. Čovjek ne može imati djece. Šta ja mogu učiniti? Ne mogu mi ja podariti to. Jer je Gospodar Svetova taj koji to daruje. Znači postoje mnoge stvari, koji niko ne može darovati osim gospodar svjetova pokus života, smrti, uzimanja znači to je samo njegovo i njegovo je to pravo zato kad čovjek razmisli i promisli postoji velika, velika razlika između onoga što gospodar svjetova daruje i daje i ono što mi možemo dati nekome dati nekome pokod zatim gospodar svjetova je taj koji ne prestaje davati dok tiču neka si bogat, neka si zaradi dnevcu, dvije platu, jer tije plati je sve izračuno što ću raditi i koliko ti je sad nekome. a Allah te bareko je tava, dano noći, u toku dana, u toku noći sve što tražimo, sve gospodar svjetova daje, ima li ko da je ustao za dnevno, u trećini noći sam da zatraži nešto, nam da dnevno jel? znači Allah što poziva i doziva svakog ona koja ima potrebu, hađu da ustane, da zamori gospodara svjetova da bi mu on se odazvao i dao ono što traži i što išće. Zatim sljedeća ili sljedeći plod da je poslanstvo koje Al-Tabare Kvetala daje i knjigu koju šelje preko poslanika Allahov dar on odabira kome će to poslanstvo dati kome će tu knjigu Emane podariti da i on dostavi čovječanstvu ili narodima ili svim svjetovima. Allah subhanahu Ano Vatala opisa je pa kaže, a pogledajte ovaj dokaz i za ovo što smo Allah kaže, koli lahu me malike murke tukir koji posjediš apsolutnu vlast i moć, ti daruješ kome hoćeš tu vlast. Allah te barekvetala, jer on znači posibir su tu apsolutnu vlast i moć, i te moći daje kome hoće, odoliko koliko on te barekvetala hoće. Otenzio ulke mim men I ti oduzimaš vlast od koga ti hoćeš, od koga mi detajno pojasnimo vatu izu i ti osnažuješ, ojačavaš koga hoćeš od robova a unizuješ ponizuješ u nekog ti hoćeš od svojih robova bi kel lehaj u tvojoj ruci pripada svako dobro in neka la kulji šeim kadir a zaista si ti svemoćan zaista si ti svemoćan ovo ljivnu kesir navodi kaže da va tebare ukazuje na jednu veliku blagodat Prema čovječanstvu, a to je da je poslanstvo koje je dato bilo narod je da su poslanici zlodniji. A Allah je uzeo to što im je darovao te vlasti i moći kao poslanstvo što je podario i premjestio kome? Dao je Arapima. Od Arapa probrao koga? Kurešije, od Kurešije Mohameda, Muhamada ali salatu wasalam. Podario poslaniku Muhamedu u srlalahu alihi oduzima vlast od koga on hoće i daje kome hoće. Udukaj se zaključuje, pogledajte, znači to poslanstvo pouze to od njih i zatim je premijeste gospodara svjetova podario Muhamedu, Muhamedu, s.a.v.a. Zato je, kaže, najveći dar gospodara svjetova nama što je poslao poslanika Muhammeda to je najveći dar čovječanstvu, zbog čega? zato što je poslanik opisan u Kur'anu da izvodi ljude Allahom voljom njegovom dozvolom iz zavrudi, iz tmina min zulumati ili nur iz veliki dubokih duboki tmina kufra nevjerstva ili nur na svjetlo, a ovdje kako kažu činac kada se spominje zulumat i nur iz tmina kufra na svjetlo tevhida, ispravnog vjerovanja u Allah, te tebareke, tebareke, vata'ala. Zatim, gospodar, sve to opisuje, poslanika sa Allahu aljih i pa kaže, ja, ejuhan nebiju, inna ersanake šahiden, vam ubeširan, vam ubeširan, vam pogledajte kakav je poslanika, sam sam opisan, sa osobina. Mi te šaljimo, kao svjedoka, koji će se doći protiv umeta, Zatim Mubashiran koji donosi radosne vijesti one zira i onaj koji dolazi sa opomenu i ukazuje na gospodara svjetova na prijetnju onima koji odbiju bi iznihi od munira i kaže kao daju koji poziva ka Allahu te barakala njegovom vodom i opisuje ga na kraju siražem munira, svjetikom koja sjetim ko hoće da se povede, ko hoće da zna koji je put, to je ta svetljika poslanik sa Allahom i ih veselene krijevi, znači skupa za njim koji je put, drži se toga i uspjećeš, doćeš inša do vječnjim kuću uživanja. Zatim na drugo mjestu vas u Anotala kaže Elif Lam Ra Kitabu nam zalahu ili nas tuhridža nur Mi ti kaže objavljimo knjigu kako bi izveo ljude iz tmina Kufra, ne na svjetlost upute ispravnog terhida, bi izni rapvihim, ila rat ili il hamid, na pravi put gospodara, znači dozvolom gospodara vašeg na pravi put, pravi put koga? El Azizi moćnog, El Hamid, hvali dostojnog. Znači, to je taj put. A tko je ovdje taj koji izvodi iz, iz tih izmina, poslanik Salallahu ajehva? Što vidimo da je blagodat koji ova te koja tada daje i koju je podario nama je poslanik Salallahu alajehim, najveća blagodat koju je podario čovječanstvo je poslanik Muhammad s koji poziva, izvodi ljude iz tmina, koji je izvo ljude iz robovanja, robovanja ljudi u robovanje gospodara, gospodara ljudi. Šta su ljudi prije obožavaju? i predmete, i kamine, i neživa bića, živa bića, sve živo su obožavali. I da, danas to čini. Ali okreću glavu od ovog puta gdje je poslanik sa Oselem izvodi takvi isti tmina na svjetlo i obožavanje gospodara, gospodara ljudi. Međutim, priješći narodi koji su bili, oni nisu znači prihvatali da je poslanik poslanog gospodara svjeto. On su to korili, on su to odbijali, on su to negiral. Imao primjera puno u Kur'anu gdje oni koji su im dolazili kao opominjači po, od Allaha te i Vatala od Bosanika, on su i, oni su i znači odbijali. Allah Đulašan navladi primjer Salih ovog naroda kada su kazali ulkija zikru alihi min bejnina bel huveke zabun esiru zari kaže njemu dato da on opominje između nas. Nisu ga prihvatili. Allah odabrao Salih'a da bude vjerovijesnik. Nije htio nekog drugog, nego Salih. Ali ga oni nisu prihvatili. Onda se zari njemu data taj zikr. To, ta opomena, ta uputa koju on će on znači upućivati, ukazivati na pravi put, a mi kaže biti koliko nas ima oko njega, nije nekom poput nas. I onda ga opisuju tko je taj sali, njihovim jezikom, kako su ga shvatali, kaže uvijek vagun našem. Zaista je on, onaj koji je veliki lažac i oholnik opisuju tako sali, nisu htjeli prihvatiti, ono sa čim je on došao. Zatim kaže gospodar sve to, a oni će sutra znati, sutra kada budu proživljeni, usmrčeni, gospodaru vraćeni, ko je taj ko je bio taj pravi istinski lažac i oholni koji je odbijao istinu. Zatim drugi primjer, Alađa Lašanov navodi za mušnike meke, koji su se tako odbili poslanika sa Allahu alijih nisu prihvatili izbor da bude Muhammed alijeslatu veselam poslanik jer su očekivali nekog drugog od njih i nisu htjeli do te činjenice da prihvatili njegovu istinu pa su kazali da zar je njemu kaže objavljena knjiga i opomena između nas ili pored nas zatim kažala Đešan velum fi šakim zikri ali su oni ti koji sumljaju, neće da uzmu taj opomenu koja je došla. Opisi njehovo stanje. Znači oni sumljaju, neće, ali zbog tog što oni sumljaju, nje opisuju kao za njemu dato Poslanstvo su pored nas. Koliko ne Nakon toga gospodar Svjetova kaže, Belemna je ku agav, ali oni još nisu kada iskusili našu patnju. Kada iskuse, ti će tada shvatiti šta su oni odbili i koga su odbili, znači... Osobu koja je bilo svim svjetovima Koje prihvati uspjeće Koje bude sjedio uspjeće koji odbije stradaće I nema mu znači uspjeva na ahiretu Em mm indahum rahmeti rabbike Da li oni posjeduju riznice tvoga gospodara Tvoga gospodara Ko je gospodara? El azizil vaha Močno, onaj koji puno daruje Znači ove riznice koje gospodaru posjeduje od milosti, je jedna od tih i poslanstvo kome će da jer su ajti povezali, na početku Allah Đelšanu ukazuje da je on dao kome poslanstvo, poslaniku, a su oni odbili nisu prihvatili i na kraju opisuje zbog čega su prihvatili, ali on poslije te riznice kome će milost dati, a kome neće milost, znači poslanstvo kome će ukazati da bude poslanik, kome neće, to pripada samo onome El Aziz koji je moćan el vahab koji daruje, kom je kome on te bareke hoće u tome znači niko nema pravo da sudjeluje zatim vlast i moć koju ljudi posjeduju čovječanstvo koje posjeduje ono je dar od gospodara svjetova Allah subhanahu ta'ala kaže zaista Allah poddaje i daruje vlast kome on te bareke vatala hoće alim". a Allah je da šanuje vasio ovo ćemo ali al, im sveznajući zna kome će dati Njegovo znanje obuhvata sve Zna kome će podariti vlast, a kome će uskratiti vlast Zatim gospodar svetva e, u ovom ajetu Pita za, i, zašto se ljudi čude kako je nekome dato, a nekome nije A u stvari to je negacija kojom Allah te bare je negira da ima bilo ko udjela u ovoj vlasti ili da daje nekom drugom vlast. jer Allah Đevašanu je taj koji daje vlast i niko drugi ne daje niti tučio se u tome u toj vlasti Allah Jeboshanom kaže em nasibu minel mulki feidan laju tunen nasanetira da li oni posjeduju udjela u toj vlasti a kaže kada bi oni posjedovali taj udio u toj vlasti ne bi nikome ljudi dali kojeg kakav je da je on istinski posjedovao to, nikome ljudi ne bi dao. I danas kad pitaš koga ti svataš da mogao biti na toj funkciji pa ti ono ja ne znaš šta je <laughs> mogao. Do... Teško ti je kazati, znam da imaš te olaz, a ti imaš tu mogućnost, kome bi je dao? Opisuje smo takvi, da ne bi dal nikome. Zatim kaže, em ja su dunem nasalama na padli, zar da oni zavide drugima što im je što on daju svoj svog bogostanja, svoje dobrote prema njima, da zavide znači, drugima, a to nešto imava što to daj, to ne smije vjernik dozvog sebe. Zatim kaže, pa kada te Ibrahima ili kitabe, al hikmeta va te ina, molike nazvi ima, a dali smo, kaže Ibrahima, porodici isto tako njegovoj kitab, knjigu, dali smo e, mudrost, kojom će pozivati, kojom će rasuđivati nahu, mulke na glima i dali smo im ogromnu veliku vlast. Znači vaš on daje kome hoće i poslanstvo i mudrost i daje snagu, moć, upravljanje, vlast na minjavanju, taj koji probira i daje kome hoće. I ovo će u meselo pojasniti kako znači pored vjernika drugi imaju vlast, kako oni posjetiti, su vjernici u tome. Zatim, Suleman, a.s.l. je tražio, kako spravi na početku vlasti, da vlata, barak a do ali ono vrstu vlasti koju niko ne posjedi, Niti će neko nakon njega poslije tako Je što kaže? Kale, <coughs> Pa je kazao gospodaru moj, oprosti mi i podari mi vlast, kako nikome neće žati nakon mene, posebne mene. Inneka a zaista si ti koji kojim mnogo daruješ pa kaže Allah Subhanahu wa ta'ala pa smo mu kaže dali i počinili vjetar da puše s kojeg strani poželi Suleiman upraga vjetro kaže ste ste gordo znate tu moć koju je dobio od gospodara svjetova da upraja vjetro Hoćemo vjetar da i tamo otjera, hoćemo, uništi, daj, pošao, moć, koji je dao Suleimanu. Da li je neko dobio posle Suleimanu, neko moći, Zatim, kad ne samo to, ošajatine i uagav vas, i kad počinili smo mu šetane, koji su moćni bili, gradni, mogli su graći šta god poželi, velike kule, i ne samo te šetane, kaže, druge šetane koji su ga u vas, ronioci, koji su imali drugu stvar, drugo zaduženje, da su ronili dubinama mora, tražili dragulje, sve živo što se moglo naći od nakita i donosili su lejmanu. Zatim ste to što je imao su lejmanu, te moći. Zanje ste tu vojstu šeitane, da su počinjen bili su Zatim kaže waharinemqarranin bil asfad i druga vrsta šejtana koji su bili okovani u lancima zbog čega zato što nisu ushrđavali naredbe Sulejmana bili su kaženi, pa je Suleman okivao lance zato i kaže hada ta una famnun aw amsik bi ghairi hisab kaže va džalšanu i ovo je naše davanje ovo je naše darivanje, ovo su naši pokloni koje smo dali Sulejmanu I zatim mu kaže, ako hoćeš zadrži ih, a ako hoćeš daruj nekom drugom I nemaš obračuna za to, ne biti kažen, radi šta hoš od toga Šta znači ovdje ovo, znači mi smo ti sve darovali, dali, ukazali na to A ti nakon toga raspolaš kako hoćeš, prenesi nekome Učenjaci kažemo nekoliko značina, on tabela navodi. Prvo mišljenje, da se misli da je onaj ovlasti koji je dobio moć, da može nakon toga davati kome on hoće. ove iste ovlasti, znači i vjetar, i šeitane, sve što sponavljamo. A drugo mišljenje, da misli se da ako hoćeš te u vrsu šeitana koje je sokovao, kaznio, pustio, slobodi koga hoćeš od njih, jel, ili zadrži u takvom stanju. Niješ biti, kaže, niješ biti pitan zbog čega si to radio, ala on prepustio su vremena resana. Treća vrsta zbog toga, treći govor zbog uh, kažu zbog toga što je imao puno žena su vremena a imao i snagu, znate koliko mu je alšan podario snagu, da je imao znači veliki broj žena pa kaže koliko su mogućnosti tim obić, znači da može spavati i ostalo. A ono što nisi, što ne želiš, zapostavi, ostavi i niješ biti pitan za to. Znači to je treći govor. A imam taberi izdaja i uzma da je najispredniji prvi govor. Znači da je on mogao da kaže kome hoće da prepusti, da podari tu moć ili dio moći koju mu je gospodara svetova podario. A pogledajte kakvu je moć dobio Sulejman Ali Saratosa. Zatim, sljedeći povod iz... Allahove te barekala neizmirni, dobrote je prena stvorenjima ostavlja vrata svoje milosti otvoreni, otvoreni u svakom trenutku. Znači on je taj koji daruje milost kome on te barekala hoće. I kad se ovdje kaže na milost, ova milost obuhvata sve, od stvari koji je uši blagodati ova milost obuhvata, ne samo znači milost ili blagodat uputi nego sve što posjediješ, sve je to od gospodara svjetova. I ono što ti on dadne, nikut ne može uskratiti, nikod ne može, može spriječiti. A ono što ti on uskrati, što ti ne odredi, nema ti čovjeka i nema isana, nema sile, nema moći na dunjalku koja ti može to podariti ako ti Allah te barekve, uskrati. Allah uskratio. Allah kaže, Ma jeftahillahu linnasi mir rahmetim, ono što Allah je otvori od mirosti svoje prema nekom od robova nema znači toga koji može to uskratiti, koji može to spriječiti. Zatim nakon toga a ono što on uskrati, što on e, učini zabranjenim da se spusti, da ti dođe, dostupim tebi, nema znači onoga koji će ti to, koji će to omogućiti. I na kraju, a on je taj koji je silni i mudri. Pa je ovaj kako je el aziz. Čovjek kad razmisi, da li ovdje baš odgovara to ime, el aziz. Jer je na silu, na moć, ko može upraviti tojim stvarima osvim gospodarstva. Ko je izazvan ovdje da spriječi ono što on darije? Ko god mogućnosti, evo gujno, spriječi što ono što ono, Jel? odrijedio da se desi ili da bude počašen neko od njegovih robova. Niko nije moguć odlučiti el aziz. Nikomu se ne može suprotstaviti njegovim odlukama. El hakim udar u svemu nome što odlučuje. I zato čovjek kada spozna ovo ime, onda je i svjestan. Onda je i svjestan Allahog tebare kvetala govora raprena la tuzi kulubena, ba'de izhedejtena vaheblena min ledunke rahme inneke entel vahab. Gospodaru naš ne dozvoli da naša srca zaluta i nakon što su upućena. I tražiš od koga? Od Allaha te barakara koji je elverhab i rahmet i milost i sve ono što ta milost obuhvata od blagostanja i blagodati, da ti Alhat te barakara podari jer je on elverhab istinski taj koji daruje. Zatim gospodar Svetova ukazuje da je on taj koji nam daje i ukazuje i obaspa nas sa milošću svojom i danju i noću. I da nam mnoge stvari na djalku počinio, sve što je na djalku i što je rebes smetao da se mi koristimo time. Allahu dž.š. kaže: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Allah Jelašana opisuje on i ukazuje čovječanstvu da je on počinio sve što je na nebesima i na zemlji da se ljudi porizne tim i kaže da vas obasipa svojom milošću i danju i noću u svakom trenutku nismo znači znači ukrivi Allahovi Tebare Kvetala Milosti, i onda na kraju kaže, pa opet postoje ljudi, ili ima onih od ljudi koji se raspravljaju o Allahom, bez da imaju znanja o tome, nemaju znanja, nemaju upute, nemaju vuden oko toga, niti imaju neku knjigu koja je vodi znači, u tom raspravljanju. I zato Džahil je jako opasno, po pitanju kada sebi bi dozvoli dopusti da raspravlja o Allahom, te bareke, bez znanja, bez upute, bez svjetinke, bez znači dokaza, o Allahu Tebare Kvetala. Allah Đelšanu ukazuje na ove velike blagodati koje daruje svojim stvorenjima. Zatim šesta blagodat, da Allah Đelšanu daruje i da je njegov dar potomstvo ljudima. Zbog čega sad ovdje navodimo kad smo na početku navali. Ovdje ćemo navesti da je Allah Tebare Kvetala podario vjerovjesnicima koji su već bili u, u starosti oni su prije toga imali imali djece znači čovjek nikad treba da gubi nadu ako još u stvari nema djete. da gubi nadu da će molate bare kvartala to nekada podariti treba biti u bijegu treba biti u sada dovesti poput vjerovjesnika Ibrahim alejselatu vesselamu je kazao alhamdulillahi lazi wahabali Zahvaljuju. Hvala Allah gospodaru svjetova koji mi je podario u starosti koga? Ismaila i Ishaq. A onda ukazuje na nešto što je on činio, što je radio, pa je skonto da mu se on Tebare Kvetala odazvao. Završava. Inna se mi od dua, zaista moj gospodar je taj koji čuje i odaziva se na do na vapanj. On je dobio i tražio od gospodara svjetova na kraju, gospodara svjetova mu u starosti podalio djecu. Ali je bio ustrajan, tražio, dobio, uvijek znači od gospodara svjetova. Zatim imamo primjer Zekarijaha koji je isto tako učio i tražio od gospodara svjetova. Kažu tom, na tom mjestu je tražio Zekerija ili je dovio gospodaru svjetova dovolj pa kaže i ovo je dovolj jednog dovolj što mi trebamo tražiti na tom mjestu je kad Zakaria dozivao gospodara svjetova gospodaru moj podari mi od tebe potomstvo čestito Bogobojazni. To je traže Zekarija. I neke se mi u du, a zaista se ti taj koji čuješ dovu koji se odaziva, koji se odazivaš na dovu Paladin još samo je da li se odazo, da li se nije odazvao tako lapa i Zekerija. Kaj mi smo se odazvali njemu njegovoj dobi i podali smo mu sina jahju, i njegovu ženu smo izliječili, jer je ona bila kakva nerodkinja, nije mogla roditi. Allah, Allah te barekva, kad otiri izliješ što kufa je kum, budi, ono biva, učinio je da to stanje kako jeste u tom trenutku, da ona, je znači, da može, da može nositi na kraju roditi sina Jahju. Ali opisu je kakvi se oni bi sva. Oni su, kaže, žudjeli, natjecali se u dobročinstvu, u činjenju dobrih djela I oni su nas dozivali u strahu i nade. I Allah im podario, pa kaže lena haši i oni su se, kaže, oni su bili ponizni prema nama. Strahovali su od nas. Bojali su od nas. Znači, bili ustrajni, bili pravi oni dobročinitelji. Činili su mnošno dobrih djela, Nadali se i živjeli u strahu i ponizi prema gospodaru svjetova. I na kraju gospodar svjetova im je podario. Čovjeka je iskušan sam, nema, imali lijeka. Kada ga pogoda šta čini, dije je zbog Allahovi propisa, nema ga na mape. A traži lijek kako, na koji način dobije djeta. Poslanici, iskušani, koji su bili na velikim deređama, ali su bili ustranji, stano dozivali, trebali, jela na kraju počasti dadne, dadne osebe. A mi hoćemo preko noći neki lijek, neko čudo se desi, imali kakav vođa, imali kakav pop, ima kakva institucija, ima kakav lijek, ima kakav doktor, imali nešto. A ovi, znači žudi, ali natjeceli su činjeni dobrih djela, pozivali, dozivjeli gospodara svjetova i na kraju gospodara svjetova se odazvao. Što ne znači da se neće dozvati odmah nakon tvoje doje, A možda se od onih koji će biti iskušati određeno vrijeme Na kraju kraja može se od što neće nikad imati Pomiri se sa Allahom i Tebare Kvetana određenjem I njegovim kaderom E, eh, sad dolazimo Znači na završno pitanje Završnu meselu, a to je Kako danas čovjek kada pogleda i sada Situaciju u svijetu vidi Da Allah Tebare Kvetana Je taj koji voli vjernike Znači alo ono što vam voli vjernike ne voli nevjernike, ali kad pogledamo ko ima danas vlast, ko ima moć, ko upravlja svijetom, vidjet ćemo s to, nažalost, od čine nevjernice, da oni posliju. Kako znači odgovoriti na to? Kako znači da mi vidimo da oni imaju blagostanje, da imaju uživanje, da imaju kuće, gradove, države, sve ono što čovjek nekada poželi da ima od ovih ukrasa dunjavčke? Kako to osvati, kako to razumijete? Kako razumijete Allah, Tebareke tala mudrost da je njima to podario, a vjernicima uskratio, koji su smhala, jel, dozivaju ga, moli, klanjaju i samo njemu, Tebareke Veta'ala, robiju. Z druge strane, samo njemu prepisuju te blago, da su od njega, dok ovi nevjernici to negiraju, u suštini, u osnovi, negiraju, niti priznaju da su od Allah, niti mu zahvaljuju, niti mu šuprčini. Prvi odgovor, znači, ovdje ćemo odgojati na nekoliko načina. Prvo, da Allah, Tebareke V daje risk opskrbu svakom onome ko uzme za esbabe. Znači ako se potrudi, uzme za uzroke, Allah tako mu obećava da će mu dati dunjalog. Kako? U Kur'anu kaže Allah Žiljšanu Men kane yuridul dunya dunja vazinataha, nuvavi ilihim amalamun bihah. Novafi ilejhi ima la humfiala huma fiala yoba hason. Onaj koji bude žudio za dunjalu, dunjalučki varljivi ukrasi. Allah obećava novafi ili dat ćemo im. Dacimo, znači njihov truč ćemo nagraditi uz ono što su živjeli žudjeli za znači su se upustili u traga i to ćemo im podariti. Allah obećava što mu dati. Ko bude samo htio dunjavog, dat će mu go. Znači, sa svim ništa dunjavog nosi sa sobom. I kažem, mi ćemo njihova djela nagraditi na dunjavog fiha. Sve ćemo im dati na dunjavog. Zatim obećava pa kada, i nećemo u tome. Trud koji se uložio dobit ćeš i bit ćeš nagrađen za ono što si i što si žudjeno dobit ćeš. Međutim, Allah Jerašanu kaže Ulaika lavine lejse lahum fil ahireti ilan nar Ali to su oni koji na ahiretu neće imati ništa drugo osim vatre. Kazna na ahiretu je vatra. Zatim na kraju kaže Vahabita ma san'au fiha vabatinu ma kanu ja'melun i bit će im poništena sva djela koja su učinili do tada. Sva djela koja su učinili do tada i ono što su radili. Ovdje mesela, ako ste čitali kitabu, te i slušali kitabu, te vidjet ćete da su djela, onima kojima su poništena djela, oni koji rade djela na dunjalku, izrije, iz pretvaranja i nisu imali cilj ahirete. Znači reka, opasno, možeš biti iskren, ali imaš cilja hiteta, nagrade, ono što očekuje vjernike tamo, takima će dijela biti znači propašena i paštena. Ali ovdje je znači ovo što mi dokazujemo, dokaz da svi oni koji budu žudjeli za Dunjalkom, da se napječu Dunjalku, da zarade isteknu steknu na Dunjalku, a žena će svima njima dati. I da će im dati i neće ništa biti od toga uskašnjega. Sva nagada za njih otruće biti na dunjalku. Što znači, ko bude uzeo za uzroke i požurio kad Donjalku, da ga stekne i ga dobi, on će ga dobiti. Ova druga skupina o kojoj mi pričamo, zar se nisu znači, poslali sa ovom Donjalkom, dostignućima, vladanje, moći i oskalkuće gospodarite na Donjalku, dobili su ono što su, su tražili. S druge strane, kada čovjek shvati hadis poslanika sallahu alihi wasaleme, gdje kaže da kod Allaha djelašanu u dunjanog ne vrijedi poput krila mušice jel Ili drugi hadis poslanika sallahu alihi da je najvišao sa shaba poput mrtvog jareta Pa kaže, ko će dva za jare jedan dirhem Pa kažu Božji poslanić, on kaže, živ ne vrijedi jedan dirhem, kad su vidjeli kako je mrša jel, i kako je, su, su kakvom je istanju Kaže, živ ne vrijedi kako tek mrtav. Kaže, Dunjavu kod Abaha ne vrijedi onoliko koliko vrijedi ovo kod vas. E sad pogledajte što onda hoće se kaže. Očeo se kaže ko je shvatio suštinu vrijednosti Dunjaluka ne smije sebi dozvoliti da smatra Dunjaluk veliki, jel ne smije sebi dozvoliti da shvata da nevjericu živaju u blagostanju Dunjaluka, jer je on bez nema vrijednosti. Zbog čega? to što zna da je prava vrijednost, isijska vrijednost, vječna kuća Żenet. I kada uzmješ i svati ženet i vrijednost ženata i dunjalut, njegovog bezvrijednost, onda znaš da oni ništa u sva ne posjeduju. Tako da onda znaš da oni nema nikakve vlasti u tome. To je jedan način, načina, jedan od načina kako čovjek da odgovori zašto njima dato. Dato im je nešto što je kod Alaha bezvrijedno. Imamo prijer mušice, imamo primjer znači mrtvog jareta. Koliko je to je bilo vrijedno znači u očima ashaba da nisu tijeli dati jedan dirhem. Jedan dirhem, ni za živo ni za mrtvo znači toliko kompletan Dunjanuk sa svi svojim ukrasima ne vrijedi kod Allah, bare Kvetala a vamo još jedno krilo mušice čovjek to kada shvati onda znači shvatio je veliku stvar na koju može da onaj, odgovori zašto njima dato to, a Musimajma nije drugo vlast i nadmoć na Dunjalu od dijeli u dvije skupine znači nekada vlast i nadmoć daje vjernicima a nekada daje nevjernicima, drugoj skupini. Vjernici ono što ono voli da dobiju tu vlast i da imaju tu vlast, a nevjernici isto tako dobili vlast zbog slabosti muslimana. Dobili su vlast. Allah Đerašanu opisuje znači, ovu prvu vrstu vlasti gdje kaže da će je dati samo vjernicima i daje šartove. Slušajte dobro. Vada salihat. Allah kaže obećava i daje šartove. Kome obećava? Da će im podariti Hilapet na dunjalku, upravljanje na dunjalku. Od vas onima koji budu vjerovali i dobra djela činjeli. Prvo, da bi dobili vlast i upravljanje na dunjalku. Hilapet, a vidite onda znači prunu giraču kako se je dobili. Mora imati iman po sebe i mora imati dobro djelo. Iman i dobro djelo, da bi dobili, zašto Allah što kao, stahli fennehum fil ardike, ma stahlefa lezine min qablihim. Da bi im podario upravljanje dunjalukom hilafet Dunjal kao što je dao i onima prije, prije njih. Moraju znači vjerovati i moraju dobra djela činiti. Iman, onaj pravi iman, pravo znači imana i dobrih, dobrih djela. Nakon toga kaže... Zatim će kaže njihovu vjeru postojanjom učiniti nadunjaluk. Oni koji budu radili dobro, odnosno vjerovali radu dobro, podat će im vlast i vjeru će im uspostaviti ono sa kom je on subhanovo tala zadora. To je jedino ili islam, znači vjera, vjera islama. I ne samo to, nego će njihovo stanje i stanje, i stanje straha e, prebasti u stanje sigurnosti. Zamijenite, znači stanje straha u stanje sigurnosti. Koliko danas ljudi živi u strahu? Alalaša obječava kom kome, Onima koji budu vjerovali i dobra djela činu da će im sve to podariti. I na kraju glavni šat spominje. Pa kaže, ja budu neni lajušniku ne bišaj, a oni će samo mene obožavati. I neće mi širk bilo koje vrste čini. To je objeća onima koji budu ispuno Zatim kaže fa A oni koji ju znavjeruju poslije toga to su pravi nevjernici. Što znači da Allah te bareke će podariti vlast vjernicima kada ispune ove šartove. Svako da kažemo sanjanje, da će doći sutra bolje za nas a da se ne radi na ovome, je znači zabuda. Da kažeš nas, deset ćemo izmijeniti stanje, idemo nešto mi da radimo, nije što ako ništa. Jer je to pogrešan put i meneč koji nije znači išao poslanje sa omlavanje i sve Ovo je ajet gdje su ga nazvali ajet promjene stanja ajet, znači, temkina, ajet e, porosa, izvjeta i vladavinje na dunjalu Koga svati i koga razmisli. I onda ćeš vidjeti, nakon ovdje ispoznanja ovoga ajeta i shvatanjima, koliko su ljudi u raštim nekim svojim segmentima shvatanjima vjere i načina kako djelovati, pogrešno shvatili vjeru islamu. Znači, ovdje, lašan, se odgoji pojedinac, zajednica, džemat, nakon toga dolazi u ono, znači, svi žudima. Da se popraviš svjeske strane, duhovne strane, da se pravi istinski vjeri, da imaš iman ko sebe. Zatim da to manifestiš svojim djelima, da radiš i ni samo dobra, dobra, dobra djela, dobre stvari, sve što je poslanike osabi ja sali njih u samome, što su čili. A šta je to? To je prirod meke, jel? Jer ovo poslanik radio, iman imu, osabnima ili iman, radio dobra djela, pozivali drugi u to. Nakon toga su dobili državu u medinu. Allah je stanje straha kojim su živjeli u Mekim, pretvorio je stanje sigurnosti. Zbog čega? Zato što su bili ustrajni i na, na imanu i na dobročinstvu, na dobrim dijelima i ni Alaha su obožavali istinskim obožavanjem isljima, ali ko se je primje sa širka, bilo koje vrste. I Allah je našanu je dozvolio tempin, Upravljanje je hilabet na svijetu. Nakon je došao, nakon znači je poslanika došao u već, omen, osman, ali svi su uspostavili ove stvari koje traži islam od nas, prostor, koje traži gospodar svjetov. I onda vidimo zbog čega nedostaje muslimanima upravljanja i moći i vladavine i nadunjavku. Zato što su daleko svega ogaše pobrajano u kuranskom ajetu. A vlađa je što drugu vrstu u kategoriju pa kaže farema nasu ma zukiru bi fatahna alehim abwab fatahna alehim abwab kull shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum hatta idha a kada na ono pominjali na što smo im mi ukazivali. Kad su postali nevjernici, glave okrelne, ne su htjeli prihvati din, kad otvorili smo im svoj bogatstvo, da im dođe. Dunjalki im otvorili. Kad su nevjernici postali, Allaho koji. Razobijete ovaj primjer. Kad su uz nevjerovali, a uvađali podario to bogatstvo. Podario im razgoć, dao im sve. Zbog čega, kaže, i kad su oni još uvećem, poletu bili kufri ne vjerstvo im se osladilo a Laša kaže a hazlahu bakteda tada smo ih znali da će i kazali pa izamu bili sud a onda su svi postali jel, l očajni u rom stanju kako im je zadesla zadesla i smrt